פרק י"ז: ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים, ויירה אדוני אל אברהם, ויומר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפני, ויהיה תמים. ואתי נא וריתי ביני וביניך. וארבה אותך במאוד מאוד, ויפול אברהם על פניו,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 והקים אותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו, ביני וביניכם, ובין זרעך אחריך, המול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר עורלתכם, והיה לאור ברית ביני וביניכם. ובין שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר, אשר לא מזרעך הוא. הימול ימול יליד ביתך, ומקנת כספיך, והיית וריטי בבשרכם לברית עולם. וערל זכר אשר לא ימול את בשר עורלתו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפר. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה, והייתה לגויים. מלכי עמים ממנה יהיו. ויפול אברהם על פניו, ויצחק, ויאמר בלבו, הלבן מאה שנה ייוולד, ואם שרה הבת תשעים שנה תלד. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, לזרעו אחריו. ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו, והפרטי אותו, והרביתי אותו במאוד מאוד, שנמעשר נשיאים יוליד, ונתתיו לגוי גדול, ואת בריתי אקים את יצחק. אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת, וייכל לדבר איתו ויעל אלוהים מעל אברהם. וייקח אברהם את ישמעאל בנו, ואת כל ילידי ביתו, ואת כל מקנת כספו, כל זכר באנשי בית אברהם, וימול את בשר עורלתם, בעצם היום הזה כאשר דיבר איתו אלוהים. ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהימולו בשר עורלתו, וישמעאל בנו בן שלוש עשרה שנה בהימולו את בשר עורלתו. בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ותו יליד בית ומקנת כשף מאת בן נכר נמולו איתו.